ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهمينا وتهليلنا ولا تضرب بها وجوهنا يا ارحم الراحمين وبعد براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فلق الله العظيم نماش دي من آيات الديت سورة التوبة الله جل جلاله وجل شأنه سبع سياله وتفون دي تدير سيجيت فمشرك رالتت رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم من درقيم آليوت نكرمان يا حاجف أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجز الله أو يرز të cilët besën edhe beslidhjen që patën pasë në hudej dhja, me disa kushtet të cilët i cekëm në desin e djejt, edhe nuk shkum dherin fundin e kushtet me për shkakt kohës, sot për e cekim pra edhe një kusht, edal nga dal për ditë di shka, sot për e cekim edhe një kusht prej kushtetve të cilët, kanë qenë të radhitura, si pas kërkesa dhe të sohej libni amrit, sa Rasullullahi a.s. në ushtar të vet atë vetë mësë me hinë qabë. Dëtë vetë, me ullëtu 500 km me ardë deri nga qabës edhe me këti pratë. Rasullullahi a.s. në hudejbija këta e pranoj. Ishte pe i kushtëve që në mëtë kër të vinë në qabë me ne vetëm 3 ditë edhe me këti pratë për ardë. Rasullullahi edhe këta pranoj pra sëdja bashkanë gjitë me dhe di kush të realitet ative që djejt i, i, i prezentuëm para jush, i pravej rësullu lajt e di dhe kush tëtë këtë paq edhe si kje qera, mëshrikët edhe jahudët i thin. Rësullu lajt Allah i sanë kura një kërin pra, si pasajetit dit në këtë surë, fësihur për ardi arba atë ështëhur, hasni ju kafirat, hasni ju jahudët edhe mëshrikët, në superfaqet tokës kapëdoni, se në muajt e taktuar të luftën e kemi bëha haram, ato janë muajt dhulqadë, dhulqadë, dhulqadë, dhulqadë, dhulqadë, edhe Muharram, hasni se jeni nga dore a jonë, nga dore a musliman vetë mbrojtën. Vetëm me kushtë. Ta shtoni ku i desin, sa Allahu Gjelle Gjelalu në pjesën e ajeti që po vjenë. Sa wa alamu annakum gajra muajgjizillah. Keni ku idetë kur ju thojmë ne muslimanët jeni të lirë. Asni kap doni se luftë nuk ka. Shpata apo dora jone apo gjuha jone nuk ju prek. Ta keni ku idetën se me këta nuk do të thotë se do shpotoni nga ajo që Allahu xhallal xelali por ju e këtaktë çuni ditë për ditë. Ka dit furu alamu anallahu anna ghayra annakum ghayra mu'jizillah. Nuk do të jeni ju ato që do të rrini, edhe do të muni me lehtë dhe me çendru kundër ligjit Allahu xhallal xelali atë e pra që e ka para pa Allahu që një ditë për i ditëve do të realizohet në qafin e juve ajo do të realizohet një ditë hasë një katër mujë pa problem se na e kemi besën e Allahot që kemi son edhe e kemi pranusë një katër mujë këto që i sekem luft s'ka pra nga dhore ajo në s'ka luft wa anë Allahe mukhzi lë kafirin asë në Allahu një ditë për i ditëve Në ditë për didme Cila është ajo ditë Në cilën datë e ka taktu Allahu Jelle Jelaluhu Vetëm aje dhe Vetëm ka thonë Kurani Kerim Va'lemu Anën Allah Mukhzi l-kafirin Allahu Jelle Jelaluhu Këfirat Me gjithë kofrin Ka me imposht Allahu Jelle Jelaluhu Këfirat me gjithë kofrin Shka ka me ju bo një ditë Ka me imposht Sot se karejnë në në jetëi E ka rënin më vonë, po është në katsure. Sot po e thekën vetëm bokvalisht këto. Ata njerëz që pitën i ditë pibidve, hojën e vet, edhe i th안 pse Allahu xhellaluhu ma fikaj gjitha fuqit, edhe pushteti janë dorën e ati. Çdo gjë që ka të mundur me bë, për shkak se as fuqi absolute, fuqia më e madhe. Pse s'po i bën disa ndryshime, ndisà popull çato, do kundër vler me ato që ato në çetrin popull po e bojnë që është pove prane Allahu a ka thonë Kurani Kerim wa alamu anëkum gajra muajdhizillah wa anë Allah muqhzil kafirin ka thonë ka me imposh në dit e kur imposh taj ka të regu Allahu lini gjemë lini ka të regu Allahu ka të regu Allahu ka të regu kur në surë të të tëwbe për në këtë surë kur të venë e vazë të ajetit ma janë dhe ta komentojnë Qatiluhum ju azhibhum Allahu bia i dikum Wa ju khzihim Wa ju nësurukum alihim A ke dëshir me dit Allahu ateci Po ke dëshir ajt dhe, dhe prën Ta shkatron, qish e shkatron? Po, ta në kurani kerim ka tregu E shkatroj me dërën e ju Unë shkatroj ata edhe E më poshti ama me dërën e ju A ki muslimani shtit Ki muslimani bashkohor Ki muslimani modern Ki ka dëshirë këta dhe ingrejnë durëtët, o zërët, bërë dhe helak kjo a doa gjë më, kjo a lutje, këta Allahu gjëllë në ziralu jo që i ka leju, po ka kërku prej neve me bo, që Allahu anëmiku në muslimanve të më poshtë, ashe kërkuar ne e bojmë nëtë bitë këtë lutje, po kjo prej klapave të lutjes nuk del, a kjo nuk ka këtë islam, tu a një pjesë e islamit. Moulud Allahu xhel xhelal për diçka në pjesë të Islamit. E çta asfro? Pra. Për më e kuptuar, çka më thon lutje, edhe çka më thon veprim, për ta krijuar një art për akteve në këtë botë, duhet më i marr dishardh disa shembuj niveli të xhamatit. S'faku me atë që xhamati mirë. Në fuskë kur shkoish me mell në vesh, kur çitesh far. A strvit farën tonë, e hel mir, po. E vllaçit e bën rraf, të gjitha i bën. Mësprap, më shka pan mësprap. O Allah, japi bereket. Justo. Ja për recet. Këta me vënë kja pa ne. Kët lutje. Kjo është lutje shumë e bukur. Kët lutje Allahu xhalle xjalal u prej muslimanëve dhe pranon. Po kjo kur do? Kjo lutje. Kur të bëhat lavra dhe fara, kur të rafshot, kur të ngarkojsh një jetë bunker me artëspija më atë, bota kët lutje. Eb pse pra këtu po e bën ti mukarane tonë arabisht? Pse po e bën ti pra atë analizën tonë kaç mirë edhe fara? edhe doan pëse në këtë fushën qetër veç doan pa farë për e lepra edhe pukit qefë me ukri nuk bin të kishe kujdes se në këtë qetër në arë kjo farë a qetër nuk bin Allahën kur anë i kerim ka thonë ju këzihim le akim dhe i dikum po me impost amë me dërën e juve gratë sabane gratë me nëgjesë prej punëve që i bojnë bojnë brum a është ti në dorën brum a thoi në no, Allah zinë mi bukt Tëntëntulevojn picitive të, të, të dijavë. Millin, ujin, farën, fasafin, edhe afaene, edhe dorën mbromtërin mbryl. Edhe djersën, djersën tyë përziata të e bë homir, edhe më thërmra më thojnë inshallah Allahu xhelal xelal. Mund edhe i zot i shtëpis është mpalcim me punën që bëj. Ama dur do të më shtin mbro. Për çat Allahu xhelal xelal ka thonë, "Bromin me dorë të Juve, ndihne ajemja. Farën me dorë të Juve, e bimja, e kujnë e bimja." e bimja e jemi ka thonë kurani kerim suratun naziat suratun waqa a, surat a. paraajtum ma të hruthun a entum të zraun e hu am nahnu zariun ju a përshqipni qka përhevni në fush fara kush për e mjell a ju për e mjell në u kush e mjell grunin tha ju e hevni faran e mjell i on se ju të bia i porrinin shpi porrinin shtrat qëtër kush për e mjell ama edhe ti hi thën tonë edhe ti hi thën tonë a thonë ju pra Njerëz, dhe si nuk jeni musliman, edhe qi jeni jehud, edhe qi jeni mushrikin, sa Allahu xhallal xelalu, pa të an beslindje që i prishet hac nikto katër muaj, na nuk bëjmë luftë. Ta keni kujdesin se në 10 ditë për ditëve do të jeni të boshtum. A ka ndodhur kjo ditë në histori? A anë ka ndodhur? Në ditë prej ditave të historisë islame ka ndodhur. Po ajo ditë duhet përsëritet me çdo kusht. Ndodhi. Në muin shtator i tijratit ndodhi në muin shtator moj hijrëtit me datën 16 muajit Ramazan në luftën në luftën e Bedrit në traversën ku shpata e vërtetës edhe shpata e asaj që nuk ka as e vërtetut u takon në ball për ball 314 djem të dalun prej shtëpisë jo për luftë, po për intereset qera që kishin që kishin hak mas interesave mas ative interesave me atë dullen u bava pacur me bujehelin me 950 ushtar i kishtë e bagjehli 700 dhe diqin kuval edhe 950 jelekat luftës edhe një disa cindra gra me ju bon muzik si gratetona sot me na disponu neve gratetona së posomu në gratetona po do gratetona me na disponu neve dhe me na majt ketë në kjef e mërzia mërë dhe shka pëndodh meve me, mu me muzik, me lajhek me rakët edhe a i kishtë e mërë një ditëshin e zisa fuqi, alkohol edhe rakime dhe të edhe disa kainat, arabishithun me i knu burrave mas, se pohin luft edhe me një arabët e me një botë e me ushenu, me ushenu në histori muslimanët, ata modestit, ata që ishin fun e krije, iman edhe besime dhe din, ata që aparatit i jetës ative i kishtë Ma shumë se di milionet disa poza në ta Faktikis nuk këshkryme Ata që i shqipshin prej në bedr Në gjamiën tonë Sot më asnimi e 500 vetëve E dhe vet, ata dulën më dhe Nja 7 deve E di kuvali Kishin 314 bura A di e leka të luftës U haj patën morë për një vendit Dikun më undibu me ta E dhe hajshka javdhau ha Sish musliman Dulën bedr Edhe u takon me ابو جelin, shkelën mbi 950 gjemt e ابو جelit, bash sillën mbi orën me laknë ambientull. Mu çashto. Çashto ka ndodh. 17 vram, el shtavat jasir. 50 vram, el shtavat jasir për mushrikve. Tamam. Njëni piyative e ابو جeli, Allahu te'ala jallu sul Qurani Karim. Wa'lamu an Allahu mukhzil kafirin. Fa kënim me impont. Mirpo, kjo është histori xhamatin dashëm që është histori islamë e gjallë e pasër e musimanëve, ka thonë këta u duri me e përstrit. Këta u duri me e përstrit, me e vazhdu këta. Kësh me e përstrit, kësh? Baklavajit, apo? E përstritin të atë ligjit këta dhe baklavajit, atër shka kanë qef, atër shka kanë qef, me e velë dardën, e me qunë pazar me e shqit, kur dhejnë e prat me pasë shka me velë. Kishë panal, veç me velë ama asni kofu i mësmi a qitë në roj asni harë mësmi a punu të okën përsh veç me bo ajo se dhut me bo Allah e ja i madh, a i jep e unë e shes, a i jep unë e shes, për di, dim një të banë të në si dhe darë në motë hurm qaj o pen në qetër në motë në kojtët mu e pi hurm mësmi e qitë, në qetër kanavë, dikun a që zhe zëjtink me dalë, zëjtink me dalë Allah e ja i madh, a i madh ama në shëndronë, në shënd Ka thon kurse baj, mua i me bop, kurse baj. As ne ha. Kur duhet me bëha ta? Ti duhesh me shartu, me shartut keqen, me zaventume të mirë, me anu, dardha të pemës keqe, pipin e mirë. Pse dardha turkes po shartot, dardha e gers po shartot, do të vern bashën tone? Çish ban ajo dardha e buta? Dikush duhet me inun në gust pip, and flat and brown ver pip. Prap pip duhet me inu dikush. Apo i non pip çeshja? api nën në pip t'i qeshje sonë, jo prej nësurët të tëvbe e ke mundësien, pra gjitha pipat e dhe fletat me i morë për shartim ka u dësonde me shartu prej në tegër të mbut janë disa rase duhet me shfri zubës limoni duhet me shfri zubës limoni duhet me pas shumë kujdes si kur kuën për shembl rastët rrezuse, rastët preskuse si mu i ramazanit për shembl pa unë me mpazdal menë për kupët kreja të për petë Kisha mujt një qinime, mlelë, një gjemot, sa mlelë, ki gjemot, tashë të mëngu derë. Këta, une kam bëha, jo, kja bereqit e Ramazanit, kja se vdaja, kja bereqit e Ramazanit, aja e banë këta, aja i madhë shumë, në në këtë mujtë jemi të gjithë të njajt, ato shka folin edhe shka të ngojnë, asë një dalim se kemi nësë ati shka folin edhe ati shka të dëgjonë. Bereqitja i mujtë, ki mujtë në ka bashku, kjo që jesë një gola tash Mirë po, dove ju kishë sos dita, sojnë, na dove ju kishë pasos dita në bedër, e do shqipshin mas perdeve, mas qinda mija perdeve të palube njëra mas jetërën, shqipshin pjatë herë, gjematin e vetë, e vlasnit e vetë, në gjamiën tonën që ratë gjamia, te ngu historien e gjaut të islamit, se për me bo brumë durë dhët me qëti, për me milë grunë farë dhët me qëti, الله جل جلاله كفان قرآن كريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نوكي اندري جنجل نيبوك لك فاندروها جنجل نيبات بات فلا يشفيز رأي فلا يشفيز بيتر شدول انتران أشفيز رأي كوش تأمره الله جل جلاله يو كوش تأمره كم أبارك ما اسطورك مدون نريقل e ku i ka dëshira e allaut a i dha mend a i dha dor a i dha me punu ti boni kejta mundësit njetët i patafruaj mirë pa a i nuk vend sigla nuk e ndrëshën gjengjen a i nuk i shkun qilimat grave të shpia ato i bojnë gratë me puqin që allaut dhëra kja përkavon edhe me dëshirën e vetë ama dikush duhet me i shkun ato dikush duhet me i shkun ato s'ka mundësi me vel prej përmës e ajo që të kokra mi pas prap s'ka mundësi shans nuk ka. Adet kanuni allahu gjellegjelaluash Kanuni allahu Ligja ati i për gjithmonëshëm E këpute një përme Cila i ka nëshin kokra Në vëtë nëndë kanë me Tadish një kokr ka shku Ashtë torp me lip të krar Me dal një burë prej burave të sinqert Popullit ton me i thonë Për i du me i vejl dimlët mi kokra Prej përme se cila ka emnin popull Thojnë veli më një herë Në fund kur t'i bitisësht na i këthaj shkejt Kur t'i bitisësht punë të Tëtë dëmët një konkrat një i bishë E po një hongrat Svehesim na I ki hongrat beri konkrat Ska mo, janë hongrat E pra po edhim pish ti që së një këthaj Qesë po i japim E pra masi si japim na Duhet me e pranu qetërën Me e pranu gjengjen që shjemi Masi si japim ato Duhet me e pranu gjengjen ashtu që shjemi واذان من الله الى الناس يوم الحج الاكبر الله جل جلاله قال اذن اعلام ليمم الى الله جل جلاله وتمامرت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر بيتنا هاجت ماء منننا الله جل جلاله Më u tregu një njerëz në Shkafian musliman për ato katër gjona të cilët dje i shpjegova, pa shkak kur e sot na ato nuk do të valona, ato katër gjona, ato katër lëngjet lloja, të cilët u dhënë me këcurë për mësmëhi, njab e ijveshën, me me ruit besën që ja keni pa, edhe di gjona tjera të cilët i tha Isakun je. Pse ka thonë Allahu Hajima? Pse ka thon Kurani i Kerim Hajima? Çfarë kujtë i thonë Hajimar, edhe kujtë i thon Kur'an Hajima? Te njerëzit ulemohë, të spjegime të ulemohëve haji madhë kana si të berë arafati ditën e gjumohë johëmul haji lë akbar si të berë arafati ditën e gjumohë që të haji ishka tjenë atë vete e pasë kanë bëha haji në madhë si të berë arafati ditën e gjumohë haji madha dishim s'ka veç këto në koranë që të sena për qëllim nuk ka haji madhë ditën e arafati ditën e gjumohë po haji madha këto haji normal Por s'kaqse dita të zbritjes kur Ali Kerimit Haxhi Vogël i kan thonë Umrës. Umra i thë Hashi Vogël, "A ti thëshin Haxhiman, prasa Allahu Jellalul Udit në Haxhit më?" Ku? Nga Arafat. Pse se tek Arafatin, nganë jetse tek ditën e Bayramit, se ditën e Bayramit ndodhin Haxh Jonat më, çon ti për veshin Haxhë jema tëa. Çka për veshin Haxhit prej ditë prej punë ditën e Bayramit, tre punë të mëloa. Ditën e Bayramit Në realitet ditën Arafatit e tëla kapët shumë mirë me natën e ditës bajramit, kam thonë ulemot se gjithë mot moti natët i ka përpara, veç Arafatit e ka natën mas. Përka shëriati, përka feja, kejt ditët mot mot e ka natën përpara, Arafatit e ka natën mrapa, dhe me të njerën është ditë Arafatit, të në nata bajramit të ditë Arafatit, kejtë mot moti është e kondër të e vërtit. Pra atë ditë ndodhin gjana shumë të moja, A ditë Merfund Arafatit, a ditë hudhën gurt, edhe a ma ditë bota tawafi mai i madh prej tawafit, ha ditë të lash farm. Pa Allahu xhellal zelaluhun, kedit laimrane, një dhien deri ditën e Kiametit se s'ka më ndjave me hipatesha. S'ka më ndjave me him ijveshëm. Edhe thonju njerëzve se besat edhe beslinat të cilët kemi pa në muslimanët pikana jon do të vazhdojnë deri në ditën e saktuar. A dit çka krijë dita A diçka të sosën mujtë, a në një menënën, keni kujdesi ju muslimanët të gjënë me dinja dhe në mekë ke ka jeni, ju ju muslimanët të më falni, keni kujdesi se data e katër mujve, i mram, e mram një adit e mujtë mu harram, keni kujdesin se mon nuk jeni nga do rajon të mbrojtur, a këta e keni merituve, këta e keni sielë për kryje. Kja është kura një kerim surë të tobe në eitin trehë, A ka mënësi me nëjtë gjishtin, nëm i kaldu diku i se pin filan ditën, të kishe kujdes sot? Asë një herë. Qështu, asë një herë. Për shparë shkaku. Përshkak se na kemi kanis me jetu, qështu. Përshkak se na e mitpajtum me jetu, qështu. E di që shumë njerëzve nuk ju pëlqen edhe thuin se pajtum, ajna, plasë, jo be na e mitpajtum, a i na plasë a mi mihoj. Jo në emi të pajtyum e kam një shembol që tu në gjabë të vogël du me qitë sot dhe reka rejni në do këtë muën dërë pleç të tonë shka na i kalon pleç të tonë trive e pleç të leqer trive kër janë mërzit pleç të tonë piqerve të nasë ndu e ka ndash me gjithë një rrugë me dalë pra jasaj ndë gjoni mirë filozofien e njerëzve shkap e er, arë filozofies ka Ndë gjoni mirë ju të rritë filozofiën e njëzve të cilët e hodhëheshin veç vatë vetër Në nuk pranojnë qëtër kush me hodhëhesh Në realitet nuk din vatë vetër me vatë vetër me hodhëhesh Kanë thonë Kur janë mërzit prej së ndusit keq Kanë thonë Edhe një ma gjutë në dvejnë e veç kine të shkojë Kurës ju kam tek me thonë në dvejnë ki të shkojë Domethën e ditur moçi nadvim se sponsorojm për me ar po për për çetër posa për po po çikin e shkoje eto ne mo kush doje ne të vjen se na jemi ato këtu na jemi ato njerëz të cilët i jemi krijuar prej Allahu xhallelahilu çert me aq me sku këtu parë po e vërtetojm vet me sheiku me sheku i gjenerat mas gjenerate kur kush ka punu çkojë kit vim na ose nad vim e kit shkojë po edhe një madhjup në dvejnë e veç kinë e të shkujë hajtë birë që po mirë dhe zatit qashtu qish po e dojnë pople qashtu po vijnë një një mas jetrit Allahu gjellë dhe zhelalu po javë pranon njërës dhe luqet njërës dhe të tunë po si po gatë po dalin burat njërë kejtë luqet po pranon shkojnë njëni e a qetri shkojnë njëni e a qetri ti asni herës po vijnë se ti s'pupunon me arë edhe se s'pup Fejën e Allah u gjëllë e gjëlelu, të cilën e ka zbritë sistem, burat e parë, e dhanë vetë vetë në pasurinë dhe vladët, me arë vetë, jo me arë që të rëkullë, vetë me arë, e dhanë, atë e s'pjevën kërsi, atë e ngonë pëjhojës, ama men t'i kejë që të rëkullë, e diku i kejë men, men t'i kejë se fejë i sojnë, asaj shka na falim e pesë herë, fejë i sojnë me linur a vazarin, fejë kërë t'i bajin 7 dhe vetë shkokorohan kejt, kësit e dhe u nozat më së bajin mo që e tërkush me t'bajin shpin që i mas ha gjëllë këti të disesh më një arë në të shishin që nëtë salma, ka të la dera në t'a us ganga gjena jo, a in gang që shtu me hinë dhe nëtë apo një derë për ti e me gjez maj së mërami ti kërë t'i bitesesh me sëdha, me mullar, me pleme, me arë me fat, me dunjome, shka ka kërë t'i edhe në gjennatja gjemrena se që shtote? Po kështote të rrisatit i banjë shqita të që e rëdhvinë. Kushtë mos vene dhe në shkonë këto? E kur pra ndryshe bëhatë? Bëhatë ndryshe? Kur të islamizot pasunia jonë edhe kur të islamizot dituria jonë. Qatëhere bëhatë ndryshe. Digjona kur të banë islame, dituria të islamizot edhe pasuria të islamizot. Majzë pari prej djetarëve të islamizot në hoxalarës e s'pon vend tërpë për për e tham këta se e di që plëtve juvelinosi se unë kam nevoj vetë më islamizu në islamizu këmë e thonë për ditë më ubo më i mirë a ka venë më ubo më i mirë ka venë ndër shte a te proj një plak nga që a një ke boni një pitje po ishala se ka te pro a i sa jonit a keni gjamin katon sa po sa a keni hëgj i sa në po kemi ta, a keni hëgjë në mësliman A i shtupiti, unës ti bënë në diqa se shka ka pasë për qëllim, që për qëllim, se diqa ka pasë për qëllim, po kejt për më doket se ki plakit diqa shumë ka dhe. Ashtë për më doket menja për më menjë se ki plakit shumë të madhe, një laftë madhe ka polë, se sa vash a i madhe, asë unës për e di. A unë për e di një gjo, se diturien djet, që e ka inteligencë e ajo në duhet me islamizu, edhe pasurien që e ka në muslimanët duhet me islamizu fis me islamizu me vun shërbim lavijan me vun shërbim pse këto fjalë po i thajë këtu unë skuqoj me ajetët e posht për shkak se ajetët të cilët na pritin kanë të bëjnë me këtë nëse katër ditë po ja vëmë bazën e surës ala kemi futur mirë në kanalet e ajetëve më shpjegoj do zon po ja vëmë se katë dertha tasaj shka kemi më thonë apo me kësaj sure këto dëgjona pa i vun shërbim ska haberë çet e di, e kam qarë, dash t'i lotë, e kam qarë gjëmati jonë, në që ke dhe menë, në që ke dhe menë, në që ta shka më ndonë. Thët, so, po dhe po, po, ato shka kada gjë ato zënginat, ato, po, ma, në këto, shka ke mina? Shka ke mina? Rasullullalli s.s. ka thonë, me nisë të ta, anë jetë takin nara, u bëshikë këtë mretën të ljepal, ku shdo me umbrojë këtë rezari në gjahenemit, edhe me një gjimë thur dhe minë gjimësurme e ke gjimësurme vejë në shërbimin e islamit vejë në shërbimin e fejës Allahu Jelle Jelaluhu gjimësurme a pak përdoj këta gjimësurme a shum vejë atë në shërbim gjengjen për të ndrishu gjë matën dërshëm gjengjen për të ndrishu duhet me ndrishu na duhet me ndrishu na të tashmësftulet e kanë më pas se nuk kam nuk kam marrë me çën ligoroz ndër të këto edhe me fjalën e mra e mra mi po doni herë mjaft e vëreni më thon e kam fjalën se për më ndrishuna duhet të më ofrua hala që vërtet është shumë kemi vënë që vërtet të më ofrua shumë kemi vënë Allahu jallaluhu wajallashanu ka thon nëse këto djon arrijëllin si kanë rëll ditën e hadhit më Edhe para hadhit për i fillimit karavanit hadit e Abubakrit prej Medinës në Mekkë, edhe pas hadhit, nëse këtë rrëllin, keni mundësi o ju njerëz me bënë ndrishem gjendjes juaj thon, me një punë vogël. A thoshta po? Do të thënë tub tub, fa huwa khairun lakum. Ka të nisë bani tōba, të bini pishman, bani pendim, a shumë do bëhesh me për juve. Fa in fein tub tub, fa huwa khairun lakum. Thuish pra, ej, unë çka ka mbohonë onë? So, pse ka la ballë këtu i dini, un jamish, apo jamia s'fenaza? Pse para para katër ditëve, siç këtu. Ku s'na presh koi nëna këtu na presh Ramadanit. Çetar pro. Bismillahirrahmanirahim. Gat vetë Hasan. Ndëgjoj mirë çka po them. Si ti thujt Uthseinit, më neharë që gabim. Natvetas Hasan, ndëgjosh çka po them. Pro peri shtimit më të mëk këtu të kam në xhini për ditë më. Me ndriçua folëm, me ndriçua xhengjël që të zëqatin që i ja ahamend, që kam i bo parët hasan që ti këtu. Po i venë shërbimin e islamit, po i qoj i të veni, ku duhet, dhjet kua veni, po i qoj i të veni, ku duhet, po i venë shërbim. Ti qetërës do të një biologijës dhe i medicinës dhe i asaj statistikës dhe i ative londë dhe mështinjejim. Ti shka ke më suket, shka ke më suket londë, dhe të vetës, për shka ke londajotë. Ja, i studion gjonat e mbetën anë nën tokë me shikuj me rangë e i sojnë londa për zbulimin e mënumenteve të mbuluara me toka me gura krediune gjonat mbetën, pëse e ke mësu ketë? e kam mësu ketë ta që një ditë për ditëve të punësohëm të hinë slushbë e kam për mu bës slushbenikë me mërë platë e pisot dhe ta pra një pra. ma si kështu ka na puna pisot ti këta keme islamizua dhe me thonë roga përse të, të allahu gjëllë gjëllë u ma si e dijë ma bjen ama do të i shërbej allahu gjëllë gjëllë u me ketë diturit që i kam edhe gjitha shkencët me i shërbi me i shërbi popullit tem me atë që madha allahu gjëllë gjëllë u në mëndkuj, pr... në e mënd mëndë allahu kështu ndrishohet gjendja surat u tëvë dhe, nuk arët për kur gjohë që tërsan si kejtë kura një kerimi vetëm për ndrishimin e gjendjes shëshri asha i koh Vetëm për dëshimin e Jengjer. Çka çka ka ndrihu kjo sure? Inshallah me radhë na do të shohim. Atëhën ila wa'lamu ta'lamu annakum ghayra mu'jizillahi wa bashir alladhina kafaru bi'a'zab alim. Po edhe herë e ka për thrit, nuk do ta mbyjnë ligjin e Allahut. Para ligjit ata i thonë do të çndroli. Me shta sqegoju. Ative njerëzve në Medinë që janë munafikë ka dhe jehud, edhe në Mekkë që ishin mushrikë, ka thënë se ju kanë premtuar për ditën e kıyametit azab dënim shumë të ashpër me dhimbje të loja illa alladhina ahadtum lil mushrikeen thumma lam yamkusukum shay'an wa lam yudhahirukum wa lam yudhahiru alaykum ahada salla alayhi o jemaat sa Allahu al-Qur'an al-Karim prajktive ngjarjeve rre dhe kush do t'jetë i mbrojtur sa do t'jetë i mbrojtur ai me të cilët pata pash, të paq edhe paqen e mbajti me kost me kost që mos ta ketë përdor dikan për Juve Çiksai mas taket për dorë dikand kundër Juve, do ta lëndvizoni ju me laps. Fa ke do të jeni të ndrojtur vetëm ai njerëj i cili paqen e karuit, ama dikan ka ruajtur, ama dikand çetër kanë ka për dorë kundër Juve. Kurani a shumë precesh, i Kerimi është një pretendues, doveja më dash. Kurani i Kerimi është një mucizë me të cilën filloi al-Kur'an ta, çati kurrin. Pra po po, po kanë çenka e mund që ti me anëmiku në tanë të manjsh një kontratë pache edhe e kontratë asë një herë mësë prishë e zyrtarisht mirë po anëmiku për të ngatës mëjka me qeter kanë për e përdor ka qeter kanë për nga të mimin tanë e zyrtarisht për thoi ka se pache anësh në kam da thonë pra edhe aish ka e prish pachen për juve sa i mbrojtun edhe aish ka e runë pachen për po qeter kanë e përdor këndër juve edhe kia ashtë si aish ka e ka prish pachen qëmë një e thërë me një vendë me bisedu. Me bisedu, bised, që lirë në tavolinë. Edhe e manë gjatë në atë bisedë, sa që kur dale preja sajë tavoline, i thëojnë arabisht gha, magësullë lëmohë, dëllë me thërut lëmë, me alatë runin. Që ka thërë një njërit? Me alatë runin, a më mirë është, a me alanë pa lëmë. Që la, la më mirë? Hoxha me tala trunin ashtë shumë mirë Hoxha me tala trunin ashtë shumë mirë Anëmiku me tala trunin Do me thonë të ka hek prej menës atë që ka të ka melë hoxha Që ki dalim ashtë prej larjes trunit njonit edhe qetrit Hoxha tala në trunin prej jubesimit Hoxha tala në trunin prej munafik lëkit Hoxha tala në trunin prej hajnijës e trafijës e zdo gjohë negative Kur se anëmiku Kasravecë mështë të një zonit asë një gjimës gjerë me mështë të një Hoxha talon trunin për i gjonave shka qëtin gjehnem kurse anë miko qatë shka të kamil Hoxha të hek shka i banën Amerikanët konkret shka i banën Amerikanët atë i gjallit shka e majtën di vjetë në Amerikë e kur u kësip a ditë parën ditë evravë fejthallin vëllavit e vratë evravë Pse e vravë a i vlavinë, a i vlavinë ta? Nonës, a i vlavinë e nonës, jo. A i vratë? Të ardhë më të vratë, më një harë, pëse? A gjë e këshin shkollu dhe vjetë për qatë punë më biti, zë me thonë. Ja këshin la frunin, a gjë ku ka qëjnë e shkrumë se vlahu, vlahu nuk e vratë. Allahun, kur anë i kërinë, ka thonë, u a këtë allahu lë al muëminin e lë këtëllë. Në suratul Ahzab, në Kurani Kerim, wa kafallahu l'mu'minin el-qitel, janë ndalon allahu muslimonit, muslimonit me evra. A i vlahon evra. Muslimonit, muslimonit me evra, ka ndaluma evra vlahon. Qka dhe o pra, prej tëllë shkoll? Ja laj të nëtrunin që tërven, e ka latrunin. Qka dhe me thonë al-miku me ta latrunin? Me ta laj në miku trunin dhe me thonë, me të që me mendu si aje. Me të që me mendu si aje, e ka kuptimin me i shërbija ti me sinceritet, Këtë thëjaj me dalë që a gjeti me dalë, shka dë me thonë me talatë runin, me ardhëran idejan mikun zemrën tonë, sëta kejt populli, me sakrifiku kejt për interesin tamë, dë me thonë me talatë miku trunin. Gjithë shka kejt me sakrifiku për interesin tamë, ti me mri dikon për vajti. Pra shkak, së Allahu Gjelle Gjelalu, pra a i që e runë besën me ju vëzirëtarisht, Edhe dikend për Juve e përdor kundër Juve ajahsia ishka ka kthy besën. Njëjta s'ka dallim fitpi aty. Edhe ai pra për Juves ban me qenë i mbrojt. ولم يظاهروا عليكم احدا فيتم اليه معدهم. Si ta ken bën besën, si ta ken ruaj besën. Edhe se përdorin kërkan kundër Juve, çon edhe ju besën me atë vend se s'ka problem. ila muddatihim inna allah yuhibbul muttaqin. Atëna Allahu jalla jalaluhu, ne se ykseve pronë atash e ken i lidh besën me ta. E kanë ruit besën erun edhe ju. Jo, se kanë bordor kërkan kundër juve. Ah, edhe çon janë u besën nën edhe beslidhin. Mos e prishni ju muslimanët se Allahu jallaluhu i don devotsmith. I don ato që i thutën Allahu jallaluhu jallaluhu, edhe interesante është Kurani i Kerim se beslidhjen Allahu e ka lidh me devotsmërinë. Është shumë shumë karakteristike koranore. E ka lidh beslidhjen me devotsmërinë se kush kush të prish ka? Aisha Allahu t'sut. Kështë me prishka besër edhe paqen A i shka Allahu gjëlle gjëlelu nuk i tutër Dikush për më folë në gjëmi Në salakha lë është huru lë hurum Paktulli lë mushrikin e hajë së wajtë të muhum Kështën kërët sosën këtër mujtë Kërët sosën këtër mujtë Paktulli lë mushrikin Lëftari mushriket Këtë lëftojmë Kështën hajë së wajtë të muhum Këtë i gjoni Këtë i gjoni واخذوهم كف اذا كفي كف واخذوهم واحصروهم ربناي برغاس ربناي بلا يثير ا بهوج به مسلماني به مسلماني شيشمشيل به مسلماني احنا مسلمين مستامشيل مسلماني المسلمون مشمشيل هذا باه احنا برلا جوره رياجتين ريد بوش دجيت وتيمشيل مسلماني مشيل كم الله جل جلاله قال خذوهم واحصروهم قبل نترك برغاس të ndojë, bare pinky Këtë në rinjim në vanët e traktuara Në që dhe në vizit ative t'i keni parasish ka për le vizit Në që dhe në vizit parasish t'i keni, keni parasish ka për le vizit që dhe në vizit edhe zhënjoni prej ative në këtë rap që të i kapër për shtuka, që dhe më dile dhe pro një dhe mëke në kone rësullahi të resshatu salam allahu gjellë gjelalu ashë në shanuh ashë në interesant valahi bejh po me përgjevësi po japë logari para Allah për këtë beqa po përvejmë po, po përvejmë se të japë logari me si qërë para Allah nuk bojët dënim po bajë benzët se muslimanët që këtë veprim sot janë të eba bon. ama për muslimanët nda njën i qetrit s'ka njëri sujë se si që ka mundësi me hidi kune me dal e a i qetrit sa të e kshirë ku po he ku del të muslimonit të muslimonit mushkuj. a shë mërteta a shë më Kush po kushton prej njëri tjetrit prej nëne se kush më ka ular kur uni ku dur kurar kush ka kike kyare i drejtim ka ka kike për të ar, për ska dur, për ska koi kush ka bas të shajn kurali Karim e s'ka pamë bon pra a folëm na pa ardha zona der si yot me çura ka për çelim me ndrişu apo e në ndrişu pra këta pikuj më he më hek pra ka thën prej tie bashkhe që bre nuk duhet me të interesu se kush me ka u lapi bashkhe që duhet me të interesu se kush me ka qka foli nëse duhet pra këthavën kurani kërim e shirë ato që jetë pra që jet. e që jetë pra që që kanë që jetë eva ato me koran eva ato që si pas të tja jeti ti prejësive të ative asnë jarës pështonë ku ju të shku a i dhe ati prejësive të ative kur sa i përcelun asnë jarës e jeni prej mua ashtë i përcelën gjithë mund e unë prej tije e me radhë qëto pra. Qëka përdaq ka me bo? Përdaq ka me ndëgju kërani kerim i mëslim e vashin e zemrës edhe me vëpru si pas ati unë prej sive të të jemi lirë e ti prej sive të mi të ishe i lirë e lë muslimu me nëselim e lë muslimu dhe me liseni i u edhi, musliman ashtë aj i cili njerëzit qjerë musliman prej guhës edhe dorës ati janë flirë. Prëgួត edhe dorës, kabisë edhe veshët edhe këjve janë të lirë. Me hun nuk merrhi ajë fami muresh ka ke bonë fortëran tonë ajë. Me si nuk lëshon sin ç'apo ban ti kur ka mer kafxhiqi çel. Me kom ta në tashkëllorën, me me bash nuk lëndon mbas spinës ka po flitur keton ç'është duhet me ty muslimana. Ç'është duhet me ty muslimana? Desa punje era dubi për ty. Desa punje era dubi për ty. Mirpo edhe edhe në art ai تشي شافان طارد في باشكينت سكوي ا بو واحضروه واقضوا لهم كل مرصد اثون فينتابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه كنصيبون توبه اذا كتهانت الله جل جلاله ونيسني فالا ما كانوا في الاسلام اثون لهم ما عليكم وعليهم ما لكم اطرى ينفذر سيتلي بري يو بحقته عتي وازدويل هذا براتو حقته عتي واطي وازدويل edhe për juve jeni të gjithë të barabartë jeni të gjithë jeni fare ka thoni inna llaha ghafurur rahim ayti fundit te vini do komentosh do wa in ahadun min al mushrikina astajarak fa ajirhu hatta yasma kalam allah ثم ابنهم امنه ndeqe allah dhe jam i dashur edukata e muslimanëve në luftë edukata e muslimanëve kuranore e ngritur në nivelin më lart ka thonë në këtë rast kur e keni ball për ball çdo gjëot hapon me ta thot even ketra njoni për e ati dhe ka arë të tija Muhammed edhe e dërzu përdo në heripi më alë me ulë me tonë ja Muhammed një dhëma këtë fepra ta shokët këtë kuranë shka ka në tamrejna a kur kur në rrasë kejk, për kejkë gjemë të tuja në kamë të matosën me anë mipën balë për balë njoni për e ati dhe e dërzu ka tonë fa e gjërëho garantoj mështjele edhe mëbroj hatta jesma a kalama Allah dheri sa të smjegimët e tua Kjo sa vëllë ka thonë Allahu gjëllë gjëlelu E mbrojt e po E rëthovë mës mësjeti i rëzikum po Ja smjëdoj e këtë gjonat rregull E thonë edhe një obligim shtë e kje Një obligim shumë të madhë Kuranor Me të mësër e kejtë njërzia kush jemi nga muslimanët Se kjo pjesë e këtia e ti që dhe smjëdoj e tasha shumë shkur Po miliona njërës për shkartë saj pjesët ajetin surë të të të ube kanë kalun islam Miliona, miliona një edhe masi që ja spjegojsh kejtë të gjona dhe të mbrojsh të popullin i vetë askert e tu du të, të me qu mos me ngus kërkush teri të shpia vetë ti du sh me quaj gje e ku e du kata kjo kush dhe pronë kështun këtë botë përveks ta ta që janë musliman në kohën e luftës loni karë po thotë qishan kjo feja juve shka ki sistem ja spjegojme dhe e mbrejmë për e anëmiqve se pështë e ka thonë mbrejme a i ka anëmiq gjemë të tonë se me mbrojt a ndoshta do të të gjojë kur dhëmë e të na me spjevu, me, me ndëgjur a ndoshta do të këtë ati atë që ja ka vraj i bazën kur të ashova edhe, edhe atë harët dhët me qenë i mbrojtën edhe atë harët dhët me qenë i mbrojtën ke i gjojë atë jështë me gojt obligimi dipisht e i trafisht me qu në gjinit vetën të mbrojtër na me qu vetën me dërëzua gje së li popëll dhe prëngë a ka dhe një model qëtër jashtë a islami që këtuve pran nuk ka qëtërkonvejshë kërani kërime o të muslimanë dini jonë ashtë i ma dini jonë ashtë i madhë shumë e ka një behane dini jonë ashtë i mirë e ka një kësur hu njërë ata kësur islami neve në ka kësur i maj madhë islami jemi na që jemi qështu që jemi e dhe jemi të kalisëm se jemi mirë, e kemi begenit, e kemi pëlqive e tënë, se mirë, që, Ramazan po aktivizomi, bere qatë versën, sa të ravija, sa i qënia, tonë e motë, një më dhëtë muj, vështë në pazarën e të kofën, janë i qëtërin, Ramazani po venë e përnatëra zonë e dërëse shkam mos tanat mirë, atë mu abetë mazarë, kem mëlla, plët gjona, mos Ramazani, tonë e motë, qëtët veshë këtit e para Ramazani, që në kontekstin e fjalës ndryshojnë në vetë vetën inshallah se kështu sukses shëmë jemi zbashku e lusim Allahun Gjelle Gjelalu që ndryshimet të cilët e kemi për qëllim me i bon popull e kemi për qëllim me i bon popull që jemi ndryshime në pajtim me Allahun Gjelle Gjelalu edhe me fejnë ati ashtu që një ditë pëj ditë vetë në zbarë drita si në zbarë drita ashtu që tjere të mendojnë pak për neve lillahi l -fatiha.